berisail nagusiaren tenorea zurekin pantzu erigarrai eta ortexeko amategia etxidu dute. Eta hori joan den hastu ondakian gehtatu nahi gabe baten gatik, arazo bat izan da anesteziarekin, ama bat aurre uh, ukaiten ari izelarik, jadanik este az emeatxatu zen amategioren geroa, azkarki emeatxatzen du gehtakariorek. Muzik Erremedio batzu saltegia ondietan ere salgai, hori da gobernuak ekagina nahi duen erreformaren puntuetarik bat farmacilari gehien gehienak ezados grebanemaiten dira egun farmacia gehienak etxirik. Kataluaren I independententziazre Fernando Medo hergi kontsulta azaroaren behattzian antolatu nahi dute ango gintariek, baan Madrile kontra da legez kanpoa eman du barda usitegi konstituzionaliaka. Eta denbora beharko balimada ere, sehaskaren lizeo profesionala eginen da mirgitzen, hori seurtatu dauku, paskal indoleen dakariak, mementuan diren traba eta dudak gaindituko direla. Aroaz, pono batzulekin, Charlotte. Bai, ogeitabi graduko temperatura, lano eta uria itzimaiten dakute gaurko. Orteseko amategia etxidute, hainbeste hilabeteko borrokaaren ondotik, aste buru untan gertatu nahi, gabe bat izan da, klinika estearen agazoina. Ostiraletik larun bateako gauan, oita zorzi urteko emazte bat, aurra ari zen, eta arazo bat izan da anestesiarekin, ondorioz aurra salbu izanik ere, ama gaizkiturik, paueko ospitalera terraman dute, gerostik, klinika etxia da. Hilabetiak dira, orteseko amategia esteko iriskutan dela, Klinika atxikitzearen aldekoak luzaz borukatu dira eta borukatzen dira. Hora ino, Genofa Oierburuk, Antsusen, pena ondiarekin hartu du begia, esplikatzen daukuzen dako? Pena ondiadut horren jakitea, nik ene auka migarena ortexen eta ukan nuen, eta klinika horri hautatu nuen erbitzen naturalak egiten barititu, uh, eta jakitea ez dela giago olako serbitzurik gure eskoalean pena ondiadutzen eta egiazko jakitatze uh, bat bazen, jende biziki profissionalak uh, atseman ditut an, eta orain ni uh, bezalako emazte batek nahi duelarik uh, ola erditu, naturalki hemen gaindiz, tagiago horiten alkoko, beraz uh, zeinazpen anudia da, gero uh, nik uh, egia ikan parte hartu dut uh, elgaritaratze batzuetan uh, klinika horren defenditzeko jende hainitz ere uh, manifestan uh, joten ziren nahi baizuat zuten beren eskualdeko uh, klinika atxiki uh, klinika tipi bat da Hala, uh, beraz, orain jana edu, klinika ahondietaraz bakarik joiten alko girela, enbazte batzu enzat importanta da, klinika txipi batzuk haitia etxetik urbil, batzuk hori sekatzen dute, seguritate bat da, batzu enzat. Eta mediko ginekologo bat eskaz zuten eta prezeski urriaren ameka dute azken epea ginekologo baten atse maiteko. Ez da jakina horaino klinikaren estea behin betikoa den edo berri zirikitzeko aukenalik baden, baina inkestak egertatu nahi gabia bai ez badu, berri zirikitzia zaila ikusten duela errandu ARS akitaniako osagari agenziaka. Joanden aste buruan prezeski, bat unbat bildu zen ortesen Zerrenale, ko manifestan dianak? Seguritate sozialaren diru galtzea geldiarazi, sede uneken ditu gastuen mugatzeko erabaki batzu hartu franxez gobernuak familia zuzenkiunkitzen dituztenak, zazpion milion euroen ekonomiak egitea dute helburu. Ara nola, sortzearen prima iruez zatitua izan den bigerren aurretik goiti, ilu eurotik eta irueurotik iruontazorzira tapalduko da, bestalde burraso porrak laburtuak, ora jarte iru urte hartzenal zituzten, eta iru euro eskulatu silabetero familien txekulantza kutsatik hemen digoiti ez ditu burraso bakar batek hartzen uh, halko uh, uh, bakar batek baizik hartzen halko, iru urteak uh, parte kaltu beharku dira, susen egeiteko aita eta amaren artean emezor silabete bako txak adibidez eta bestalde, bi aurretako familia alekuazioniak hemen datuak ziren aurra amala urte eta telzean, orai ez da goratze hori amase urteetan baizik aplikatuko Eta farmacia guzti edekirik Aster Tuntan, gobernuak prestatzen ari duan e-reformak, estatuaren araupean diren edo profesion reglomante ekarriak direneri, kalte frango ekarriko duela xalatzen dute horietan farmaciak orientzat zer aldatze litaiken, Amelie Pagola irisharriko farmacina. Lehemisikupondua erremédua atxikitzia farmacian ernuak nahi du ezagi erremedia ordonantzarari gabe salttzen dena, magine edo saltegi handdietan. Hori ez dugu nahi erremediua ez da bertze gauza bezala, Ordonantzarari gabe ere salttzen dena behar da kontsailua eman, erremediak osagarri onkitzen du eta haren komertzioa seriosada. eta kantseillu hori ez da izanen xalltegi handdietan biztanda. Bigerren puntua, farmasiak ez dira nunai idikitzen ahal. Farmacia bat, irumila bostean bizitzalendako da, orai, proiektu hortan nahi dute edozen likutan farmacia berri bat ezartzeko libertatea. Aspaldian, frantzian bak dugu harmonia eder bat, bereziki uh, baserian edo kampainan. Libertate horrekin, leku batzuetan anitz uh, farmazia izanen da, eta berze batzuetan dezurtuak izanen dira. Irugarren puntua, proiektu horrek nahi du ideki farmazia kampoko soz duner. Guk nahi dugu farmazilariak izan diten bakarrik beren botikaren jabe. Geba biziki jarraikia izanen da, norbaitek bere alako senda gailuak berbali maditu, bere medikoak errenen dako norat joan eta aste hartuntan, bestalde, laboratorioak ere geban izanen dira, bai eta ere abokatak. <girri> Ibon Iparagirri judiak errefusatu dako libratzea. Euskal Presaunek zida edo iesa du eta biziki gaizki da. Kondena etxian betetzeko galdea egina zuen, baina ez onartu. Ibon Iparagirri ondarrutara Madri lealdeko presondik da. Artur Mas, Kataluniako gobernuko presidentak independentsiaz erri galdeketa edo referendum bat egiteko dekretua honartuazuen, lalu batean, azarroren behatziko pentsatuazuten eri konsulta hori, baina Espainiako gobernuak dei egin du kontra, eta Espainiako hausitegi konstituzionalak ez du denborarik galdu, Kataluniako iniziatiba horren trabatzeko, Espainiol gobernuaren alde joan da, erri konsulta legez campo emanez barda. Euskalegian, erabakitzeko eskubidearen alde, bermatzen da, gure eskudago izeneko ekimena, joan den ekainaren sortzian oroitziste, durangotik iruñarata, jende kate haundia uh, antolatu zuten, eta aste buruntan urteko bilitzarra nagusia egin dute, eldudan urteko ekainaren ogoian, ekitaldi nazionala eginen dutela erabaki dute, haitzi berzapira ino. Durangotik iruñara erabakitzeko eskubidearen aldeko gizakate antolatu zuen gure eskudago ekimenak joan den ekainaren sorttzan. Geroztik horri zuri bat lantzen egon dira herrietako taldeak etorkizuneko plangintza bat osatzeko asmoz. Hala joan den larun batean ehun hirurogeitaabost ordezkari elkartu ziren gazteizen eginiko urteko batzarrean eta bertan deliberatu zuten bi.000 garren urteko ekainaren hogeian herridekako ekitaldiak egitea. Ekimen hauen iparrorratza Euskal Herrian ere erabakitzeko eskubidearen ariketa egin analizatea da eta horretarako lan egiten dute Eskozia eta Katalunia dituzta adibide. mendibil gure esku dago ekimeneko kidea da. Eskozia batetik badela la demokraziaren adibide bat, eh? ez? Ez soilik e, Britania handiak Eskoziarrekiko tanduen errespetu eta aitortza horregatik bakarrik baizik eta, bueno, Eskoziarrek lortu dutelako ereik moduan, bai naizuten bideo hori egin, naizuten galde eta adostu eta galdeketa hori e, ba, burutzea edo ikabitzea. Orban, ba, alde horretatik enoski demokraziaren adibide eta guri ba, bueno, ba, indidia puntu bat ematen digun adibidea ere bada eta adibide polita. Eta gero e, Kataluniakoa, bueno, nikoztu Kataluniakoan bat etzera estimarratu behar dena dela, herriaren e, dakit, boterea ezan, baina bai herri dinamika hori. Ez? Azken baten Katalunian herria ari da prozesu guztia aurrera eramaten eta prozesua berat lideratzen eta uste dut, ba gure esku dago dinamika herritar daten momentutik ba horri lerari begiratu behar diogula eta ikusi ber dagula ba bueno horren bad euskala alde onak eta eta horietatik ikasi ez eh? Euskal Herriko estatus politiko eta juridikoaren inguruan erabakitzeko eskubidea ukate askatzen du gure eskudagok gaia gizarteratzea da lehen urratsa bigarrenik erabakitzeko eskubidearen edukia adostea espero dute nolako galderak egin ahal izatea zehaztea eta azkenik erabakitze idea gauzatzea Eta Herripika dezagonari beretik berasse mas glico ausitegi konstituzionalak Katalunianeginai den erri kontsulta lege eskampo emandola bardan Irumila bostion presunek parte hartu dute, mintzala sai egunetan miagritzen, Euskararen bulegoarekin ogoita bostelkartek, irutan ogoita amar bat aktivitateo desberdin, proposatu dituzte, miagritzeko eskoletako edo aixaldi zentruetako bostion aurrek aktivitateak egin dituzte Euskaraz, proposatuak ziren itzorduak kalitatekoak eta bereziak zirela oartarazida, eta jendia jindak, erotan urgunagotik, guzi horiek erakosten dute, Euskaraz bizina iduen jendia badela miagritzen ere. Eta miagritzen beti, Sehaskaren Lizeoa eginen da, baina administrazionea luz egin da. Miagritzeko erriko kontseiluan joan den hostilalian dudak agertu ziren, autetsi bat zuen ganik, miagritzen egin behar aden Sehaskaren Lizeo Profesionalaz, Pascal Indo, Sehaskako lehen dakariak giro alasaitu nahi du, dirua bada Lizeo Horentzat, baina beranta hartzen du proiektuak umei kakingagia da ikustea administrazioaren irritmoa gausagosti oritane aur ber eusu ehosteko lurra biskirusia ber zirkulazioaren problema da nei Gira erin mochtan. Urgentziak baditugu, nahi genetuzke lehen bailen aurrak edaman bizi ubegirat. Eta guri duditzen zaugu, kulako denbora galtzen ari dira. Baina bola, administratioaren denbora da. E, Garaibatez, horrein ni nintzen, horrein izo ino kolegioan nintzeladik e, trufatzen ginela, e, URSS-eko e, eta biurokraziaz e, batzutan nintzen zautoktan gide lagu ere e, nunbait zerbait baitida denak. Miarritzeko erri kontseidua Kostiralian boskatu du bideen Ikerketa bat berriz ere busatuko duena Lizeo berriaren eraikunza peru aldatu beharri zantzuten Jadani, korrek ere, denbora gehiago hartu zuena Gauden miarritzen Amerika Latino Festivala aintzina Doa, izordu handanabat Egun guziz, hauen hartian Besteak beste egun Anez Jauiren konsertu bat behaziontegoiti Atalaian, kasinoko Entzuntegian, Mexikar filmak, izanen dira Bispa Iru Lejoan eta, bestalde, tangoa ikasina ibaduzi ere, zazpionta goitio aiten altziste, ambasadoren xaloin erat, eta ondotik mariachi kontsektu bat ere izanen da, Corazón de Mexico, talde, dekin. Eta pilotan bar da aso atxaldian hobekiran garteneko ttrinketean hiztarien kopako lehen finala ordena oltzomendie egia berek irabazi dute, berrogeita hamar berroi a gire Bilba horren kontra, finaler ditan, ariko dira ospital gizan duten kontra, hori baino lehen bigen finala ordena helduuen asteleean telelieazkano moz ondartzubiaten kontra.